فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الغيان فقال أبو بكر رضي الله أنه ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم متفق عليه ځمای عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رو الٰه الالمین دی مونږ تا او تاسو ته د خپلې او پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کی دجو ان الٰه الالمین مونږ او تاسو پدې نیمګړې او خالی دنیا کې زموږ امتحان او د ازمائش د فارا راکړې او دا, دا ازمائش دی او دا درد امتحان دے دی د امتحان پدیدار کې باز خلک الہ العالمین اغیر غریبان فقران مسکینان بی اسری پیداکین اوزنی خلکو تہ الہ العالمین مال ورکڑے وس ورکڑے طاقت ورکڑے جیداد دوی ورکڑی دا چالے جلا مال دولت او جیداد ورکڑے پهضیم ازمایش او امتحان دی دااسو کې چې غریب مشککنین درر په غریب پیدا دا کړړې پهدم ازمایش دی الله مالدارانو مسلمانانو ته حکم کړړی چې دې خپل مال کې به غریوانانوته واجب ای څور کوي چې غفری زکات دے عشر دے او صدقۃ الفطر دے دارنګ نور نفلی صدقات دی دا زموږ د دین اسلام یو هی صدا جمالدار خلق با فخپ المال کې غریبانانو او تا عیشا او ورکی د الله د حکم مطابق دا د قیمت علاماتو کې روای و کراغلی چې کله د قیامت عدي شي نومالداران به بخل شي پهمالدارو کې به بخل را شي دام روایاتو کراغلی چې قیامت نزدی شي نو خلق به ځکات ورپولو ته او تاوان ده به پیو بچ شي اوسم ځکته اودهک په بعضې خلکو بچ که بعضې خلکو سره دا یاره دی نو چې ددينین پرणه کې د او لماونه اورییدري چې ځکات نور پلو سرهمال تباقیږي. نو کد مال د صباحه ير نوې نو زکات وړ ورکولنا زکات د الله درضا په بنیاد ورکی او دا داب بوج کی گنا ک پچا زکات بوج شو د دې بداسي لکه ته چا پزور مز لرا واست او زړه دې نه د خو مز دی او کو نو دې مزه بتاله شبر اجر بلاوش یو سره په چا چې مسجد لرا وسته اپزور په مسکه ادا غزل نه دي د زړه خوشحالي نشته نوغه تاسو اجر ملو یو دا غشاني سره خدا په بوج دے زهري تور ورته پریشان نه دا سينوي چې دا د الله حکم دے حکماله نه راکړه نو ما ولکم چې نه زکات ورکول فقار دې چې شکر ادا کی جماعت ګور الله زور په شیراکی او ټول راډر نه غوړي بلکې سلوی ختمرو په غوړي لکه تا چاته دي په لوګره یو سلوی خروپای ورکی ا بیا یو سیمه لرکه نو تا سلوی خور کې اوس داغه یو وزر نو معاشره کې چدايه او رپای ورکه دې له تاسو څه سو وایي چکم نا کارن نا کار الفاظ وو خوخي نه باور تواي چې غواړه د تسلوي خذر کې اپجیب در توا چوله اوس داغه د ورکړ شو سلوي ختر په نسته یو روپي وزړه نكيږي لو تاسو الله رب العزت او حکم دې دې اسلام په ارکانو کې یو رکن دې لکما آیات مبارکه د سورې مومنون لسو رب کریم فرمائی واللزینا هم لززکاة فاعلون زماغ کامیاب مومنان چی جنت توزی داغی صفات سری دیب زکاة ورکائی بل آیات مبارکم مست سلوان دی ولستو ربی کریم د خلل بندگان او صفات کئ وای ولذینا مومنان کامیاب خلق دے چه دای فمال کی برخوی د غختور کی فقیر او چه کم نغواړیوم دے تو ییگی ندا ادا دا, دا اللہ یو حکم دے زکات ورکول زکات ورکول درب العالمین یو حکم دے ادا مسله د المخ کی جو مو کے باب زکات کی, کی تیرا دا چدا ورکون کے محتاج دے او کا غسطول کے محتاج دے حکه دا چا ورکون د د پیحسان دے کچا وا غسطو د پیحسان دے نو مسله د شریعت دا دا وئی ورکاون کے محتاج دے جکہ په ورکاون کی باندې ورکول فرض دی او دای دا چا نی دی وی دی چې زکات غسل فرض دی ایک د دوسری باندې زکات کی هغه وی نایل نو نا غسل کی باندې فرض نه دی او ورکاون کی باندې سره ادغانا بندا دا, دا. دیو جنا احسان کچری کینو فقیر دی درباړو کی وس فقیر غو او مالدار اول ورکه ایدا او کو وریکل لو لشکاله صبرو کی شلکاله صبرو کی بیا ورته وای زکات مې لر کړه نه کړي شل کالو پورې موږ زکات او خیرات ورکو شل کاله پس ورثیله ورتکو زکه زموږ د مالداران او خاص کر د پښتنو دا, دا طریقه ده چې شارې زکات ورکو بلوس په لاس پنامو ولاړې اته زړه پاره په پاو داس کی ګرلی کپه عمر کی او زل چر ت بیا داس شو ترې وله ګور ما دوه عمر زکات ورکو د ځا نیه د نقصان خبره شیطان زمو دشمن دې کړې او خیر خیرات غریب تا مدرسې ته ورکو نور پسې من او زبادنه خبر आवाज نه کوي شه خبر आवाज نه زیږره وګوره من زبادنه دا حرامه ده او دې شرکتا شرکا لوګه سروي خال سفير خير خيرات ورکړي چې زبادنه دیو کتي له ورته ولا وګورو اله الالمین فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعذا ایمان والاو اخپل خیراتنا پزبادنی او فکرت ببد ردو ویلو بانی مبربادوائی کل امونگ دا سیوکو جیو غریب تا پیسی ورکو او بی اور پسی کرنے سے ادی زما پا زکا تنو لوی او دا مشرو دے زمان پا خیرات تنو لوی خیر خیرات مورکو زرر رسو خیر خیرات مورکو زبادنکو بس اغرس تباشوال او من او ازا چون کی گناہ کبیر دا نو خیراتم لارو دا من ازا گناہ کبیری سزابم جہنم کی ملاوی کی لا اله الا الله لبی د مؤمنان نو کې دو غختن پو کو سوال کوونکو فقیران او دنه سوال کوونکو برخه وي زمونږ د دې یوي صدا باب الزکات او باب الصدقات دادا دا لاده دا طرف نه حکم ده چې مسلمان سره مزا سره روزینا دا الله فجين وبمارب لګي دا الله الدين دا یو عام خبر دا الله الدين نام دي غریب ته وبمدد کې مشكين ته وبمدد کې د کونډي یتیم خیال وساتې په مسلمانانو دا لازم دي چې ځان ته مسجد جوړ کړي مسلمانانو ته مزه دې ستانو په دای فرض دي دې وسکاي بل دا مدرسه جوړل تشکار خير او کار ثواب نه تا زموږ یو دي فريزه دا دلته تاسو وایي چې ما مدرسه کې پېشه ور کونکو څخه خير نه وکړه ستاره بچي وېمان څنګه ځکه او ستاره بال بچه حیا څنګه ځکه کده مدارس نه پدې مدارسو کې غستا په چی قران ځکه پدې ایمان ځکه په پدې کې حیا ځکه پدې کې ارش نو مدرسہ جوړول یا بده کې پیسې لگول د تاسو سره دا ګوره تشکار خیر او کار ثواب نه دې کار خیر او کار ثواب کو دي خدا زموږ یو ديلی فریضه ده لکه بال بچ ته منډه ترلې وي نو دا اگر چې ثواب انده غو پدی ته کيو شیخ خپل بالبش لمنډې نو یا بالبش نارګلې نو ټول خلق په ملامت وي الله او رسولم په ملامت یا نو د دین والے په مال لګول <سؤال> او مخړوب یو دا به خپل <سؤال> دی دی فریضه سره ګډې عقل ک مسلمانانو خپل فریضې خپل ذمہ واری شاته وغورځولې دوی سره آئنده نسلونه د یو لوی نقصان سره مخ لراشي دیو جنہ اکثر موننن ګورو خاص کر پښتونونو کې دا بیماری او مرز دیر دی د پښتونونو مالدار زکات نه ور کوي چې ورسره زکات نه ور نو خیرات پس څور کې چې ور سره فرض نه ده کوي نذاغن بدل نفل نفلو تم او امیدو لري بازی زمیدار دی دا غي فسونه کیږي پو پ فصل کې عشر نور ورکاي بادا ابو هريره رضي الله عنه د حديث دا شلون جو دښتو دا متفقن عليه حديث ده چې امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله د دې حديث په تخريج اتفاق دي ای فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلیه وآلیه وآلیه وآلیه وآلیه وآلیه وآلیه فرمائی دی, دی من انفق زوجین من شیئر چاچه ولگل دوسی زنا دس شید اشیاؤنا علماء لیکنی ویدی دیکھ دی دی دی دی زوجین مراد دو دی لکا دو دینار ادی ورکل دو درحمین دی ورکل دارنگی دو سیر ادی ورکل دو من ادی ورکل دارنگی زوجان دی تموئی دالالارکی دی دو سونا ورکل دو غلامان دی ورکل دو خان دی ورکل اب آج علماء لکلید تصنیل تقرار مراد دے اے وردک الندانت جو وردک البیابم ترسو جو اندے بیابم ورکے پیوزل ورقول با اکتفان کے دا اللہ لا رکی دا فی سبیل اللہ کی عموم وی جکل قرین لی قرآن و سنت کی جفی سبیل اللہ را غی نو پا دی و عمومي د دین هر کار ته مراد ده بچکلا کریمه نی فی سبیل الله دا مسجدم ده مدرسم ده غریبم ده مسکینم ده کوندا یتیمم ده طالب العلمم ده نالالا رک جہادم ده دا طول فدی فی سبیل الله کے راضی بیا علماء لکلی چی فی سبیل اللہ کی عمومی چی کل قرینا موجودنی اجی کل قرینا موجود دا نبی عبد فی سبیل اللہ نا اغا مرادی چی الله رسول مراد دے قرآن حکیم کی کل فی سبیل اللہ رازی ناغی نبی عبول سے نہیں مراد لکا سورہ توبہ کی وعید وَيْمَالِكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَخَالِتُمُ إِلَى الْأَرْضِ وَيَسْخَرُ بِطَاعَةِ الْمُؤْمِنَانِ شِدَرْتَوِ لِشِدَ الْلَّارِ كِيُزَي نُزْمَكِ تَدْرَانَ شَيْءَ اُذِنَ لَكُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جِهَادِ فَرْضِهِ إِلَّا أُولِي الْعُذْرِ وَابْنِ سُبُلٍ غَيْرَ مُعْلِنِينَ لِعَدَاوَةِ قَوْمٍ نو دا هغه نقصان کوي دي خبره کې تحریش کوي ځکه روسته جهنم د سزا واده ده چې ته یو نافلیشه یا بلکې او داسې شي په سبيل الله کرا ولی چې اگر د فرض ده نه واجب ده نه سنت ده نه مستحب ده لته پکمه خبر خلق جهنم ترسه د باسي آیاتو کې په سبيل الله حاف د الله لا راکي د کفار و سر جهادوی و جکل قریننی نبیع فی سبیل اللہ کی عموم دے و ای من ابواب الجنہ دا کس بروب لیشید دروازو د جنت جنتنا ولل جنت ابوابن او د جنت دفارات دروازی دی او حدیث مبارکو کې یوو تدروازی راغمی اولما وی جنتون سو دی او دروازی سو دی اتا نگونا جنتون سلور او دروازی سو دی اتا دی کل منگا عوام خواس وائیو اللہ دی التاوان جنتون در کنو چی اتاوان شتر اینو لکم جنی ورکه جنتون سلور دی دروازی سو دی؟ دروازي اڅدي او جنتونا دا سلور دي سوره رحمان کې موږ سلور جنتونو ذکر راغلي ولمن نخاف مقام ربي جنتان سوق چې دربد پيشاين يريغي نذ د پار دو جنتونو لي اذا مقام ربی ذو ترجمه دی متوجو لوږه بیا بدلنا اورو مقام ربی یو داوالا شوق جیری کی د قیام د خپل رب نه چې رب مې د سر د پاسه ولاړ دی کزبوس کوم عمره لګوري اکه زه دکان کوم عمره لګوري زه حکار کو موګه غلط کوم د سر د پاسه سو کولاړ دې الله ولاړ دې نو کدا سي ځوان الله د چا جوړ کوجې دې اروخ وي الله د سر د پاسه زجدا خبر کوم نو ولاړ دې بوري کما په خبره کې کمې زیاته وکړه د شباب ایمان تپوش کئ زګورم را لګوري زغوګونو باندې اورم خله را لګوري دو دچا چې داسې عقیدہ او داسې ژوند کی جوړه شو چې دی رب د سر د پاسو وي الله و دنتو جنۃ یو د مقام ربہی دا معنا سوچ یې ریږي چې زبې د خپل غبروان دی درې کله زب مړ بیا برا ژوند دیشم پسرب سر تورق و بدن ببر بند پخوب خپل ابله او دا لا مخله ودریګ د چاچې دا عقیده چې زب سرتو رو بربند الله مخله ودریګ نو د سر رسول جنت رو وعده کړې حدیثونه ګورې وره کړه دا عقیده دې ژړومن لږ زبرب لبخ بخ کېده هیڅ که ساجو دې وړی زړه دا خبره تسلیم کی چې بادشاہ وقت پر د سره ملاقات کوي د دیو یوبل ننته پوسګیجه بادشاہ سره ملاقات ته پر وایسنه طریقه راغله په دې خبره پوهه تو په لري کوم او په زار واښوم کې نه په زار دي دي چې رب ملاقات منی نه ابوي چې الله ته ملاقات ته فارکم صورت جوړول پکار دی او چې الله سره ملاقات منی نه ابوي چې باث سنگ جوړول پکار دی آبا ظاہران باطنان سوی زان بطیاره سوک چی در اب دا ملاقات میں یریگی نا بخ پل لین دین سمائی چی ما نباللہ دا ما دا لین دین و من دونهما جنتان وید دین الا و نورم دو جنتو ندی نا قرآنم دا سلور جنتو نو منگا و تاسول اثبات ذکر کرده او اهل علم ته جنت بار کی کتابو لیکنی نای موی جنتونه سلور دی دروازه سی دی دروازه اس دی ولل جنت ابواب او ته جنت ته بار دروازه دی اته فمن کان من اهل الصلاه سوچ چا اهل الصلاه نای اهل الصلاه چا تا وای یو سره فرایزون په بند او دې سره په سونه نو نو اپلوم په بابت منتجه څنګه دا فرض ضرورت دي دا سیده سنت ضرورت ته تاسې د نوافل او ضرورت ته فرض د قیامت باندې الله رب बने با او په اعمالو کې حساب دسکی د مجرمو نه حساب سره په حقوق الله کې بډو مه تطوس دسوي او په حقوق العباد کې بډو مه تطوس د ناحق دي تويونه اے حقوق العباد ډیر دی چې ازم کدینی وله چار دی کندري دي کې سوګ په سپېړه والے چا په دې خندا کړی سوګ دې پکړه سوګ دې ممبر شر موله دې ټول خبره دي ته حقوق العباد وای د ټول حقوق العباد تپوس بکیږي او پټولو کې لوبسي چې چا د چا حق وینټوی اکړي اسی به مسلمان تہ سبحانہ و لٹو لو قتل کو لو حقوق العباد کے بڑو میں تفوز دنا حق وید تو او په حقوق الله کې لومبه تفوز بده مسګي زموږ ډیر مهربان رب دې الٰہی العالمین تہ ملائکې جیزه فو فرائض او کې کمې ده دا مهربان رب و ربو ری تہ نفل دا فرض کوله کړای دا وخت به سړي د پته ولګي چې دا خود نفل ضرورت وو رو په دي نوافل وبا زمو د فرایض کمه پوره کی ورو نوافل کمه مکوي د دولس رکات سنت دي کمه مکوي شیطان او نفس زمو دشمن دي کله باز خلکو له وي سنت دي و سنت نک سوک د دولس سنت د شپي او د رزقي روزا انور ته جنت کی او زه جوړي حدیث پاک کراږي دولس رکعات سنت شپاک ده مصحفین دي دغه مفهم دغه سوتن او دغه دو سباح دولس رکعات سنت یو ځل عمر ګلی ماته سنت لکو دبالي صحیح ده مکه موه کوي کوم روزانه بګله جوړی کیتا له جوړیږي په وځبه ده تو وی زبن کو ورغ عشق کو دولس سنت کول ځان لے بنگله جوړاکا اتا جوړ نکا او ور بازي احادیث ګډیر لوی بشارت وی چې د bangle taala jo rashwa aw taw lazeena jo rashala bangla jo stawaala khatib fa iman kai asa wadi khuli bangli tarasai baaz khabaro de peghambar aw de allah ke de sura te wi che taala jannat ke bangla jo rashwa taw lazeena jo shala joora roza na بنګله جوړي اچتا له جوړه دا الله وستا خاتمه په خیر کوي اتوب دي خپل بنګله ترشه غوره روزانه یو یو بنګله جوړ په دنیا کې یو کوټه سره جوړي زموږه درونه مسلمانان ټول موږ مهنته کوو بار ملکشن کاله دې کې وشه کوټه جوړه کی, کی. او دا خیرت خبره الله دورا سالک دي چې فضل شورا کاتو روزانه سکی رسولت و باندې پابند کی وی ځان د اهل صلات نه جوړه تشف فرائض و اهل صلات نه جوړه کی اهل صلات مسوکی چا ور سره نوافل کوي او دا سنن موکدہ هم کوي بیا خاص تر ګورباضه نوافل مبارک پوره فضیلت راغلې وي بازی نوافل و بارکی دیر فضیلت را غلے لیکن چاہتا د اسفخین د فرض و نفس د دورکات و سنت و نفس دورکات و نفس د و نفلو کل لدابو داود شریف حدیث تے وَيَا اللَّا بِعْدَ جَهَنَّمْ پَ اُوْرْ حَرَامْ كِي تا کوئی شروعی سمیح ہوئی تا واعی حمالا چیتا پی سبا مل کہہ ناو ہاں ځای ځای وکړو او چا چې د امر وکړي د خبرې ذکر چې مسلمان په پهېته نو عمل بپيو کوي وایې د دې چې د کولو سنور مراتب دي سو اه یا الاول والاجتماع پیدا کوو اول د دي دین دز دقولو د دي دین فحقونو کې الاجتماع و ابن ولدي زم د الفهب څهږږ درې ځار پوهکې سوای درې د الحفظ اوای وزګرا وګ دې کونی او فوق شي او دا لاو د رسول خبره دا یا ته کدا دې یا دول خبري او سلو رب عمل له په عمل کې یا خبري دي دا نوورو لمورسه په خپلت پعمللو کار نو دو پونه شول بیا د تاسو د اول د او او سر نه غ کېد پهځان مدار سر بیا غ او یو وی په چا چاله ورکی وه کې دام دي چې د ساری د مو نه منور را ختوو پورې چا سره خبرې نه کوې یغوی دا خواسانه وزی په د داسې مدی فګ په خبره وا پلاسی م چا سره خبرې نکو د دست دکولو سو تریکی دیوائی اا سو رشوی اول غگنیول دویم زان پویول درم خبری آدول او سلورم عمل عمل کدام دی ما ماو آوری دل چه نماز فقین د دو رکاتو سنتو نفس پا دو رکاتو نفلو چه چاو د جہنم اور حرامی گی اس پکار دے چه دو رکاتا نفل موکم دام مل دے او مل دا دے چه بل لے ا په خپل بیامن کې بیا خبره غراللا ایو مولا وو پینشلو چدول پسی کې په مس دا وردا پینسی او چدول د ناری نو د فارات مس کې او مزنبار مسئوله ترې کړه او د دې خپل حددارې چې تر دې پړډې پوری وي څوکاله موږ حج کیو نو یوالبراله او ایسو پر طرف ملاو شو نو ما ونی نه دا پیره هم کړيغه حدیث خلکو لخی اما سلام ولوی آیات دنه سو کې ولایات دا غف فا غرمې دغه د پرتو وي تر نیمه پړ لکه دا خبره دا یب غناله په خبرو رسیدای کنا نو ما ولوی هغه زړه حدیث کتل مسلم شریف په باب تړله مسلم شریف حدیث دی چته مومن لنګ او پرتوک وترنی می پړډایي تر څومره بای دې ته ابزل خبر واي خا خبره دا دا چکه تا لنګ ته له یوک پرتوک دیوه چې ترنی می پړډایي کورې پړډایسي اوک ها مهاتوي چدا سی بلي نو وخا مخا بري گیټو نو وخا مخا سې گیټو نو نو مې یو ځکه عالم او هغه موسټ کولو لوګي تای به پټي نو مرګروي مالې ور پېدې هو ګيټاي پټي دیو حديث مشکا شریف کراغلی ثنا جنم ثابت دی کوئی څوک چې موس کوي ناري نا او د دې ګيټاي پټي دی د موس نه قبل دیږي د جې امام پټي یاده قبول د سرور په ځای د دما ولي تاسو ولر وایي چې مولان شپ دي خلکو لوايږي دې دې سرګنداي دغه بازي مولان غره وي چې تیار ځنه وي دې خبره پات ا مې سره سره لاجنږي کی اواز مولا ک په مونږ هر کې ده دم دي مان یو لحظه تاکې څه کمزوري وا په طریقه و آسان کار وي په ذهن فکر را سره اچو سر دنیا مو شر مولا ته بده 빌و ميخه با بھائی اگر ازمان وی تو لباہ کرام ته وی دی په لږه راز خبرو باندې جو کفر خطر ای د مسلمانانو شرمول حرام دی که حلال ته سلواب د مسلمانانو عزتی حلال او دک حرامه د مسلمان سپکاوه د دپټ ایبو ر لټول حلال دی که حرامه حرام دي کدی بارو کور سره اتفاق دي اوس کز دې ته دین دوم کې دب مخلم قرانی ښه خلق شرمومتا زلوم درځل در کوږي دې کې خبر ورکړه خلک شرموم مخلم بشکات ابو خاری یو حرام کار ته دې دین دوم کې هو د ځینیک اعمالو کې د کفر خطر دی نا مولانه سم خل کو لوی وي دې سرګندوي خپل بیا دځکه می درځوي چې خلورمه مرتبه د عمل ده خپل پمپ کې ابل شاله پمپ وي الله دې وکړي چې موږ او تاسو د اهل صلات جوړ شو اے روزانه اذرب جوړ کړي د ماسفقین د دوو رکعاتو سنتو پس دو دوو رکعاته کوي سید العالمین فرمایلی چې دا دوو رکعاته اوکل خرما الله علی النار ابو داؤ شریف حدیث ہے اوئے اللہ ابید جہنم په اور باندې خراب کی د مازیګر د موذن مخ کې څلور رکعات نفلو کی نوو حدیث کراغلی چې رحم دیو کی الله پا اغ شخص چې دې د مازیګر د موذن مخ کې څلور رکعات نفلو کی او مو خو څه ځان موږ بیک اپ دې نو کوم راځي دا ور سره غړګي دا ګوري چې پنځه پنځه بجې جماده د مزدېګر دوزی پنځه راشي کینیم دا اکثر امامان د مختديان نو پدې تل دي یو ولولوي برابر د امول پټې نو کوي یو بل ولولوي برابر ده حالکه دوس په موله روس تي پختان خپل عالمانو له سورکینا ند امام تنخاشتا ارشدې په خپل موتبري او بشري کوي دا الله وو یې لري تعالی یو دویم انت وروسته خبره آتا سره غړې دراش وختی راشه نو زمون په جمعات کې وار خطا ای راځي د امام لږ وي وخت برابر دی ایمان سره وای د دزړو جمعات کې څنګه کو کلاو دیتا سره کم کوم سره شي جمعات کې تنګې دې له خپل ایمان غم پکارره ټول رز دکان کې ناس وي تنګ نشوي ولپټې تنګ تنگ شوي په بازار او کار خانه کې تنګ نه شوي او مې مسجد مجد کې چې د چازړه تنېږي نو دله ورې خپل څغم په پکار دی په کار خداې مونږ ګېټه مختې را شو چې خلک راضي چېمونږ قدرې پارې لاتم کړی نه اف مکړی نو پرې بهغ شو کا مل کوي چې د غزله په مجد کې تنګېږي نه الله دمونږ او تاسو د اخل سوات جوړ کې پمن کانہ من اهل الصلاۃ ارغه سوق چې اغه د اهل الصلاۃ نه ده فرایظم کئ ور سره سنن او نوافلم کئ ذویا من باب الصلاۃ نه ده بروبل نشی پاغاتو دروازو کیو دروازه د باب الصلاۃ ته جنت پاتو دروازو کیو کوم دروازه را باب چې تم مونږ نوم کئ نوافلم کئ اللہ دیمونگو تاسو تددی توفیق را کی کورا جرازی او د کوئی تحییتو لزو کوي تحییتو المسجد کوئی جرازی تیمی په پہ اشراک بانے پابندی کوئی سلات اشراک بانے سلات زہا او خاص کر اللہ دیمونگو تاسو تولو تد تحجد توفیق را کی وجدا طول نوافل ومستحبات وسنن مؤکده کوي لو اله تاسو د اهد الصلاه والوں له جوړیږي فمن کان من اهل الصلاه دعيا من باب الصلاه سوچي دا اهل الصلاه نه د دې برابر لکیږي د باب الصلاه نا ومن کان من اهل الجهاد دعيا من باب الجهاد او سوک چه د اهل الجهاد نه نو په جنت کې اتو دروازو کې او دروازه د باب الجهاد لکه بازي مسلمانانو ټول عمر تک افری سر په جهاد کې تیر شي او لا د جهاد غو محبت دي حضرت او غرضوله لکه امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله ان مبارک راغلي اچھے بودکے 200 میلکھ کرے تیارو لے پدی کی بودشو تا به سوچ کلمہ مسلمان وزجو چ فلانا علاقے کی ضرورت دے سو کمیر پکار لے کم امیر دا علاقہ او قابل لے আদম پر اگلی دی علماء او احادیث فلستی ایو ویز کلا مزم کو په مسجد لمکھ کرے تیارو پدی په خبر وای امیر المومدین بسید بس زمسکم خو مسکم کللخ کری تیارو ومن كان من احل الجهاد دعی من باب الجهاد ومن كان من احل صدقا او سوک چی دے دا احل صدقینا اے زکاةم ورکی وشرم ورکی نورم لاس کلاو دے نو دعی من باب صدقا اے برابر لکی دی باب الصدقه دا جنت په دروازو کې او دروازه سره باغی لکی دی باب الصدقه ته زکات ورکه او عشر ورکه د دې له علاوه نور د چا سوو نو غریب مسكين سره مدد او نصرت فقار وې دی وګړي چرکی موضوع زموږ داوا ډګر چا ته الله مال ورکړي او زکات زکات غمال ته وې ل کا د ذکات دپاره یو میاش په شریتې نه شته دا ز اونږ ن پووی د چېږ راجب ته د ذکات می شوای سپ په جب شریت کې خاص نهدي د ذکات دپاره بلکې د هر به سلمان په کار دی چې کله مالداره شو نو دغه اوور نه چې کال برابر شو نو بس د د د نو دچاوه محرم کې نصاب کال برابرې دچا په سفر کې د چارې دی ول کی نو پټولو میاشتو کې به غریب الله زکات مې داوي کې په شریعت کې د دې میاشت او وقته زده مقرره دي ته زکات وې مالدار ته الله په ور کې او د صاحب نصاب جوړ شو د چې کال تیر شو د دې بد ټول مال حسابو کې او سلوي ختمه روپے بد مالن روباسي اواب غريبانا نتا مستحقين نتا زکات په طریقه ورکی کم چې دا زمیدار خلق دی او فسدي کیږي د په هوشر کینهصاب ضروري لري ساغنمشل جوار شول نور فصل دیو شو نو کدا دا سیده چې د وژن مکړه چې په باران باندې داوی پروریش کیږي ندی کې بل سمو ورکه او کدا سره چې پاغي باندې تا ارټ جوړ کړه پم ته پی لگوله مالک ورکه نو پاغي کې برنش وشر وشرو ورکه دا پټول زمیدار پکاری دی او پاکاري چې دای فصل شي او پاغا فصل کې دا الله د نمبره کړه د کور د نکی دو مخکیو کی اکثر وګره زمیدار ځشي زمیدار تفقا د ټولو نه زیاته پریشانو شرمخه لگا په زمیدارو کې کزر کسان دی یو کس په کې پروشر ورکای نور نورکې نو نا پمال تبهی راځي د زکات ځو ما نا غانې دي زکات پاکي دو لږ او زکات جې دولم دو د چاپ پر مال کې چې اوش او زکات پاتې شو داده سیدی لکه کزهره پته پرې خلک دغه احادیث او خبره چې دامال امال باندې الله تبا کړي زکات په اقوال له وایته هغه یو قسمه زهر لور کړ اوس به دا نور مال الله د تباهې نه بچ کړي او زکات ډېرې دوتم وایي ها بھائی زکات څو باندې غادي شي پاک والے او ډېر والے استهفل مال پاک کو کژردا زکات دی پکی فریخه دا داپ منزلی د زهرو دی دا مال تبا کولو او چې زکات دی ورکو نو الله رب العزت په مال کې خیر او برکت راولی ومن کان من اهل الصيام او څوک چې درو جوالو نه ده نو دعيه مباب الريان دی برابله لکې دی د باب الريان ن جنت کې او دروازه د هغه ته باب الريان او هغه کې به مختلف قسم مشروبات وي روزه کې چون کې سړې ته کېږي نو الله د دې تندې بدلې بدل ورکړي او یاواز دانه چې په رمضان روزو ور ورپسې شپه د شوال پکار دي هر امیاش کې الله دې موږ ټول توفيق راکړي چې د روي سړې نه شي ورسره نور مشروري او روزه په اعمالو کې یو خوله او به عمل لے۔ وې په بازي اعمال کې د بدن سیسه استعمالې کوپاروځه کې ټول بدن استعمالې روزه کې سیسه ټول بدن شه ادر روزه دار چې د سوخ نه روزه شو تر جماعتې پوري د د اذانې قبله کې سوخ نه چې د روزه شو لتره غې پوري د دوعاګانې قبلېږي ابوبکر رضی الله عنو نبی عليه الصلاه والسلام ته وي وې ما علمن ذيمن تلك الابواب من ضروره جنت تقو په دروازه دي لکه دا مسجد دې دا دروازه ده دایدا وکم شراکن شو مسجد ترانه او اذا چې چدې یا تو ور دروازو نه بورته आवाज ور کولې شي نو د الله حبیب ور تو فرمایل وی نعم و ارجو ان تکون منهم وی اودان چې خلک بم موږ بختوي چې د اتو دروازو نه بورته आवाज او او ابو بکر تاسو وګدایئ تاسو لوموند اتو دروازو نه आवाजونه کی د زما عزت مندو دادا الله یو حکم دی چې موږ تاسو د زکات د ورکولو سکو داغي کوشش وکو چې الله زکات ورکړي مال ورکړي یو د زکات ورنکو دا خپل مال به د په قبر و خیرت کې د عذاب سبب جوړيږي ایکو خان او وان دی نو یې ول په یو میدان واښول شهابوار میدان به کوم فرض جوړو په دا اوان به په دزی او راځي چخری کوي به د خپو او لا او پهغاښونو بچی چېی او غوان بې په خکوونو او د خپو د لاندې بې میده کوي د قییامت پ ز کاله وررض دا چا چې ځکات وررنکوو پ ز کاله به دغه غان پیزیې راځي دا, دا, دا به پیزی او پی راضي. اټول خلق به تماشه کوي چې داغه مسلمانانو کې هغه مسلمانو چې ګور الله دور خان ور کړیو الله دورګړي به زی ور کړی الله دومر جی داد او فصل ور تکولو خودپا کې د مالک او د خالق د ورکوونکی حق نادا کولو دا چې دوی ځکه د نقدي دي له در سره اوس ان ضربه جهنم په اور ګرب شي اوقرران کےې الله دری ځایونه کر کړي فکووا جی هم وجنوب هم وزوهو هم دری ځایونو بانې ب دا غور پهلی مخ ذکر کړي او دو د اړ خلله پوخت ا درب شاده قران شریف ذکر کی پد اخپل مال بتال جہنم پور بے گرم کی دام بدل کے او اہل علم اللہ دی قبر نو نور نڑک کی فرمائی دی, دی وجا درے زہولے اول ذکر کر کوئی مال دار غریب راشی دے رنبے تندے غرنج کی ہے شکر نو باسی کتا سرس نو نو دے چا کار سو چتا دروازہ کی ولادت دے او زاسته چې ستا دروازه کې سوکو درو رتا د بلغي کې نشو دروله وې انسان باندې پر ژوندون کې داسې حال راځي چې کله د دې دروازه کې خلق ولاړ دي لوکله دی ولړ دي شکر او باسا چې تاله مله دورس درکل چې ستا دروازه کې ولړ دي نړو به تندګرونجه کې لاوي ښا تا له ما مال درکو دي کې د غریب حق هڅه تا له راغ تندګرونجه کې نړو مه په دې دا ورته بازي فقير غريب مسكين نو له دې تندګرونجه کې وګاله بچي جوړي بیا مو نو دې ور لگا چې کی اعلی کې نو په دې اڑخ بدا ور کوي کله باز مالدار د غرور او تکبر د وجه نه غریب تشا کی لو پدې شابه دا ورته د دریو داغونو تفصیلی یو دا د دویم کور لمو دا ذکر کړي پدې بدن کتاب مخ پانډامونو کې اشرف د اندامونو نه ده پدې کې داغ ډېر بچکارې نړمبه بدته پدې ټول اندامونو کې پغور اندام باندې دا ورکې ادا پوښتې جوړې دي ادا شام ډډره پدړه دې کې داغ ور کول ډېر خطرناک دي لکه معمولي داغ سره خبره د نن کاړه دو پدړه دې کې داغ خطرناک دی تخپل مال وسوي دارنګي بخاری شریف حدیث کراغلی دا مال به ګرم کی په سینه به کېدی نوګي سروږي په پدې بل سینه به کېدی بیا ووګي سروږي دا کار به ور سره پنځوس زر کاله کیږي تردی حدیث کدام راغلی <تصفح> چال الله مال ورکړې خدای دا الله حق نو ورکې له دې چې قبر نراپور ت شدید دې مال نب یو خطرناک گنجې مار الله جوړکی اته دې شدید مرای نه وراتهوش اور وایا ته کزارغلی دا وخت کې دې ولې دې باندې وای تا ګمار ورته باندې و ذس اناشلا شيخ ان انا مالك و انا قرض زو خوستا غمال زو خوستا خزارت انا مالك و انا قرض دا خپل مال دا باد عذاب سبب جوړيږي دي وژن شتا الله مال ور کړه خير په څ دی دي نه دي زکات ور کی شي اترمیزی شریف حدیث کراغری وای فل مال حق سے و د مسلمان په مال کې د زکات د علاوه حق شته اته زکات ورکو خو یو سره مرګي کې د یو گاوندې در سره بیمار ده وروتبه کجې بډکی کی مرضي شي او چونګه ماغه زکات خلاص کړه اوس نو سره شم پر کوله زکات دی ورکړه او گاوندې د نه بډکی نو پتا بیا هم سري لازم دي کې <laughs> مدد تهوندو شرط بکه د جزیل زکات او علامه مساله کې ذمایرت مندو مونږه تاسو کوشش وکو شمره خلک مالداران دی نو په کار ده چې د خپل مال او شر ور کوي پټی کې کور ته چې یوړو غوسو دکو و شکر په دې معاملې کې د عامه شران اوس نه استي په خواغو یې مشرانو داسې کول چ جوار او غنم بو نو لو کور تا به له وړل چړم به بیت دل الله حق لري کو پاک به کورته وړل بلکی بعضی مزویدار و دور خپل اخلاق د خپل مسجد امام به راو وسو جه راشت په اندریکه لکه چې موارید بند لا شو کې ورکا څه پوشه په امر امام به اوسه خلق خپل کو نه یادای د اوس خلکو دا داسې چې د خپل مسجد امام به راو وسو چې راځه مال الله غنم او جوار کړی ته په خپل لاسود الله حق څخه دا الله حق ته کا دا غبې کو پاک شه وي او بلکې دین علاوه دې پر و غره دا مالدار خلکو دا عادت زمون دي یاداش مطابق چې کلو چا جوار غنمره بل نو د کلی ټول غریبانان برالې ناغه کس بولوي چې ځان لپاڼډو دا به اوشر نه علاوه وزګور دا نه دنیا لو کوي شوکرازی دا غانم ریب اغلا پتر جو راکې خو خود څه نه جنځلې بمرا لیکایي غور و خیرات نو کدا زدا زموږ یاداش مطابقو اتا سو داوس نه نه و کلي لې لا ډو په دې مشران لپتر دا الله دا حبيب وی چې غوره خیرات څه وي په خوابه خلق له دې و خانه وي اړېری به ګډي بي زی وي واغانې به له یو غریب ته وی دا یو لنګ غړا بيزا وا او خبوزا بچو لری وای چې سره دی او چې په یي استعمال کوي او چې شې رومالې روشړي اوس کده چا په دې زو وخاني لګي یو ته سی واقعي که سی واه پشي ته هغه چا د زره ګډي لنګي دیو ته سی واقعي نه دا زموم دي انداز مطابق بو یو غریب لاله غواړي واغستوي نه غوا مي اغست نه د افلاني راکا بستا و شي دي ازدا سره وای اد دې دا پیسې استعمال وای دې ته د الله حبیب بهتري شوای بهترین صدقه وای ځکه یو کال فورتاه او کورو په داغ دا غو بشي وردی پیسې کې اوس شومله څو چنده ورکه وغار ولې واچل غوسه نکاي وای چې دلې ورکو غوې دور اخلاص کوم کې اشه خبره شي وې اوس خلک نه کانده قسم دې کده مقتنو د خوخار وتم دیر تاسو غریبانان زموږ د بشرانو دی اداشت مطابق کیر دی. وی وي به بازه مالدار و کولا او ته غریب راغې دروازه به اوټا کولا ورو اوتو څنګه هر بچی یو غریبی رو ور سره روزا دل دغه خبره وایي بیا به ولې خفقې کاوه زستان په شعر غریبو اصله پکار دی نا به ول ور دا څخلق متیرو اوس دې په لګورا ډېر خلک زلوګي مريخ او خپل راټا خبر نشي پر دې سوال کوي که خپل خبر شو لاغه په رفلونو دريږي چې دا ولذې مرز باندې ډوډۍ ملاويږي واره کور په رفلونو زورې جوهله په پيزه باندې ملاوي زموږ ټول یا ټول زوایز خراب شيوي امام لم کو څوک ورګه امام لباړ ورکه نو دې اماملا داغه پالک ورک نو نو او شو شویشت جوړ دشو ديو جن د وایزت باندې الله چاله مال ور نو په مال کې د الله حق دی او چې دا حق دی ورکو نو, ور نو, ور نو مال کې به خیر او برکت راشي حق دا حق دی ورنوکو دا حق دی ورنوکو نو مال باندې به برکت شي او یو حدیث علماو ذکر کړي دا حدیث پاک کتابونو ذکر کړه دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم فرمای وي مسلمان چه خیر خیرات ورکای نو دی و الله دنا کار مرغ نہ ساتي دمرغ بدمرخه کله چه هغه ته ونور خلقم زریږي صدقه یو غورت گناہونه د وژنا الله په قهر غضب کې راغله د وې صدقه درف غسخت وای اے الله در له په غسکه دې ته ګډ وډ وږ ته ره په قهر او غضب کې دې اوس د الله د دا قهر او غضب څخه لاسیت دل سی چې خیر خیرات ورکا صدقه ورکا یو غورت الله غضب او قهر ختم شو بل په خیر خیرات څه ناکار مرنبه الله تعالی دې کده خبر نه دا دیو شړې دی بد الله کوسوی نو د چاوی یوی روپې وسید ربي د اسلام په زمانہ کې اعلان بوشو لوباز خلکو بد دم رپی را سی راړ چې دی جولې کې به نه راتلې ابايه صحابو سر بشو صد سبنو سب سب دايبه دا خد الله پیغمبر د صدا کې اعلان کړي اما سر خژسته نه نا دیو کسبلارو جنند تا سره باغ کی مزدوریو کوم صبر کجوری براکه ناغب اولوی جس واه یو دړی کجوری بدرکم نټول رز به مزدوریو کا اما خام میدان الله حبیب تا کجوری راډه شفربان زما دا واستزاد الله پلاه رکھے قبولی کا امام بخاری کتاب الایمان کی باب کړل وی په غریبی کی ذخلشان مطابق مال لبول غریبان لخدار خریږي وڅابه دی 200 روپي واسي د مالدار به دی یو لاکھ واسي موته په یو روپي ځان محرومه کوما کدي شي ستاله یو روپي زموږ اخلاص دي چې د چا یو لاکھ دورا کار نکي دا خیرات کې چې ستاله یو روپي وسومره کار پې ځکه الله د شاهد خیرات ډیر والی لږ ګوري الله د ژړي اخلاص ته ګوري شون کې صحابو کې اخلاص رسېې روایت کې راغلي وې کدنې او شېره افاس یو د هوت غرم رسرزر د الله رب دې ذات په لار کېو دا د مديني په غرونو کې ټولو کې لوی غربې هې دوم یو لګول وې صحابو چې کوم دري کېلو او سلور کېلو ورغش ور کړی دې په هغه مقام ته نشي رسیدل کمال لغول وله و پیدا کې خو غذر کې چې الله د حبيب د صحبت د وجنا کم درد او د نیت صحیحاله واخلاص راغله اب کم کې پیدا کې نداء يو سوا او لسی سوا تلشي رکھے دي وګوره الله د زړه اخلاص ته ګوري کل یو رو پیدا زړه په درد دا د در چالګونه د دې سره شي کوله د دې مقابله د شي کوله نو هر سړی دې هر مسلمان دې بازار کې کې جહેરાت خیرات او د صدقې ماددي پزانه کې پیدا کی او عثمان رضی الله عنه په سبا شهور ده چمال ټول لال لا پلار و له دې عمر رضی الله عنه په دور کې قحط راغله او دا را د هغه په کرامات او کې علماء یې حساب کړل خلکو ورته قحط ته او ورته غمب کوي ما فهم کیږي بانه چې الله وکحت څه سب کړي دي وګوره عثمان رضی الله عنه کافلر ال باز په ۱۰۰۰ خانو باندې مشتمل وا دغه قافله د غلیثه مدینه ترور رسیدا د عثمان رضی الله به ما پټول مسلمانانو د خیرات کړي د زورو خان جبارونه راړي د خارون کار وږي وشي با هم چګېدو کحتو بلکې ګور کفار او په حالت جهللیت کې خیرات کړي غم بشهور ده دا الله دا حدیث په دې کې نو کې هاشم هاشم راځي او دې سعادت ته بنو هاشم وای وای په مکم کرمکه کا خطر راغلو رسول الله عليه السلام نېکو شام ته وخاډو لګل اپاګي باندې خوراک او ټای راډه او هغه خلکو له چوري کې هاشم چوري کون کوته وای هاشم چوري کوله تا وای زکه ورته هاشم وای ڈھول مکی والے پچوری روٹائی بانے سکر مارے کر اور حات میں تو آئی اسلام نظر روڑے وہ سخائے وہ سب پوری مسلمانانوں کے خدا دا صحابہ اکراموں کے جعفر طیار رضی اللہ عنہ جعفر طیار والتا زکاوئی چلا یولا سے کٹ شون بے مسلمانانوں جنڈ پدے باللہ اس کیونی وا اغم دے کافروں کٹ کو تا اللہ حبیب ما جنت کیوں کا تو او الله اور تر دواړو لا شروع پځه وزاري ور کړی وی او الوتو دتبه ابو المساکین وی تا ټول غریبان به راځم کړ پورته به روټۍ ترا وسته اکل به سرو د دې بدینه ای تو چې سمتهین وی چې بخیل دره دا الله خو به د غړو ور کړو ایسو د دې مخکي پیدا وسلو چې غریبان له پته ولګی جزسو شې سم balo دا کوکور کې سې شېسته ده دا نبی رسول سلام چې کله د دې یګړی دنیا راتلو د دې بیا نه ناشکری بی خفه سید العالمین وتی عظیم شخصیت د دنیا راتلو وی تاسو کې بیا نو لټولو نه مخه وما سراغ سوق ملاوي کی چې دلښاله سوق ددی عائشہ بیږي رضی الله عنها فرمایي وای موږ نبی رسول اسلام د وفات نفس سراغ است لاسونه ممیش کول چې د کملاسو کې روستمو موږ تطا ته ولاګي دا چې د لاسو بدول او نمرات او صدقات کی ام المؤمنین جي نبر رضی الله حادثه او ام المساکین وی د دې بحثه خیرات کو د تولو نمح کله الله حبيب سره سوق میلاودي د بی بی میلاوه د صدقات او د وجنا د وجنا د ميزهوند هر مسلمان ته پکار دی چې ده په ځان کیسو کې کی؟ سحاوت راولي مطابق هر سره د دې خبرې کوشش وکي لندایو کمزوری مسلمانانو کې راغلي چې ده زکات د ورکولوب زمایزت مندوسه کوشش نکي الله دې دین ټول دی دی دی دی کارونه او اعمال تموته سو کې راولي او طرف ته ترغیب مرغبت پکاره ده مخکې تاسو ته ټول تویل شي د جمعه دا ورځ وای چې دا څا سم شوار نو ټول اپښتبه سمشي او کده چا رمضان سم شول ټول کال به سمشي او کده چا حج سم شول ټول عمر به سمشي نجمه به سې کیږي پس د جمعه واره کې د دې خصوصیات تي ډیر زیات یو په کده د جمعه باندې سې کیږي چې دې ته وختي راشي زوال پسور دی بیا ها ورشلمنت د پاسه په دوله زوال کې د دی مخ کې چې زوب د زمين مستراغلي د قبل الزوال راوې دا غو پاملنامه کې دیو قبول شوی او ثواب لیکل شوی څوک د شلومنت د دوله زو مخ کې راغلي لاسو جکې پایې او ور یو شو کسان طالبان موږ ته ووڅیب دلته کې تاسو لاس مو چتا وایي ته طالبانو غټو لګه ټاټا راوړو لباو ته دوی اوس جمعہ ته کور دی او پدې شو دا کول په کار دی ورته تا سولوام تاسو چې دا زوال نرست را لای سموکل یو اوخ موبایلو یو اوخن کم نہ کم په دولا کا کیږي دا شان لکه نه دا تاسو یماده سره وای شو خپه دي چې ما نن دولا کرپۍ په 200 روپے درنوکې شری نو دوه میاشتې دوه کاله فسم کا پاغاله راځي چې زه یې پرتی راوی څو خپشوی په چال <سؤال> کې دا درد کو چمانه یوخ فوټ دا اخرت خبرې مونږ د شهادت غوړ جوړي اته څو لواب په چریدا په نقدو کې میلاوي دا سو جوختي راغلي د یوس چک ورکړې د دوو دوو لاکو اته چې قوت تسلېوي خزل دی ویلې وبښول دی ویلې چې فلانې په وخت کې تنه وغله د ولا کور کې مالې سره نکړ قسم دې خځه غریب شهدی غوځوس او باړو بیواله وي په چې بد نصیبا بد بختا تا ګوره په یو سات کې د 2000 روپۍ بايله د اخرت خبره مونږ ته شاته غوردي د دنیا په پیزور او په مړو خفقېږي اغه حلق د خارد ابن مسعود رضی الله عنه یو ځل لا وخت کړو علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذات المعات کی ذکر کړی ته جميعنا وخت راغله بشراغ او لیس وی له اوکو ځانته تسدی ور کوله لکه چای اورس په دیو جړل چې مان ننند اخرت 200000 روپیه روکشوی لوبلی جمعین اب وختی راضی سوق واده کوي چې بیا به دا ځوان نه مخه راځي او به کله تک خپل جماعت کوي ها وګوروسم په دغه ژلهاسو نه ولووسم راځي نشته او بھائی اوب ولای کولې کېږي د ولاي هم څه راځي نشته مليغه او نوای وای او د نه ای کی په راځي باندې بیا څه کیږي ها د شریعت ته اوسم په کې بازه لا سوت ځکه دا خیال لښت به راځي للا بندگان او د جمی مستلغ وختي رازا راغايبا ور موسرالدين دز دقولو يا خدا د جي په کوم جماعتونو کې درس کی چ پوندې سره کېلو تر درس له نکینو کې کېلو عالمان غریب انا ناصي پینځه صواب مقتديان دي خپل ځکه سان ورتナス د جمی د مسلمانانو سره د دین دز دقولو د خو بشر دي چې څو وختي راغه اګه تراله خبره شورو ته له پدلی څخه دیسی شروع کړي هاه وي ازموږه دکلي کې بشران او بوي وې د مونګلې کې د چا جنگو هغه نو په تاسو سره جوړوي نو یې هغه جنگ شروع یو کس پک راغې د چا خپل خلیله وکړل نو هغه چې نا وې دوې دم جنگ شورو کو خلقونه دم لا بي چي چا ورته ورو نه سبب راځي هره پته را لې نيته کو د خپل په جگ دي وی لا بي چي دم و امداب چي قسم دي چې ول نه راغلي په پته باندې په دې پر, پر وګري دا دین د الله دین دی نه الله په صفات کې او صفات دې غني به پروا په دې دین کې د استغنا صفت رو دي د قران او سنت ته موږ محتاج او ته محتاج ته سولوا دی قران او سنت تمو محتاج وګزارا ته محتاج دي قسم دي چې تلګه بے پروايي کوي ډېډه را بے پروايي کوي زموږ د عالمانو لیکلي وایي چې ا کټو نرص دي د لورکل چې زمو وخت زمو مال زمو صلاحيتو نټور د ديل شو نو وایي کې او پټه ګرد دی کوبازا در لډېر ده سپوز کوته بډم به عرص ورکه چې ټول خپل صلاحيتونه مال اوقات کی متیسی زون دن تور کر نوکر دیلی مزرگ انتی در کو کنا بس دا در اگر تویجی نماز روگ وقت نشتا نو اللہ بے پروازے د الله دینم سرے دا الله دینم بے پروازے دان کلک تلب پیدا کئی دا اللہ بندگانو ورد مرد جو ان ایس پتن لگی رامت وجی جو میل وقتی ګوبو ځایونو کې علما درسونه کوي احادیث مبارکه در لولي پاګه درسونه کوي کې نهي وکړ نه کوي بای اگر کې نه تاسو کړو نو ثواب بیا ستا زموږ عزت موندو ثواب تاسو بیا ارمان کوو الله دې موږ او تاسو له علماو سره جمعہ تده وختي راځلو تشویق یوازي جمعنه هر وخت وختي راځي رزق پدی کې نه چې ټوله دکان کې نه سره بډیر شي هغه لیکلې ارته جنتم کې راسته طالبو ملاوي کی دا ور دي ایمان مساله را دا ته تقدير مساله را رزق څه شي رزق لیکل او د پيوز کې من دي لیکل اغرز مون شریف حديث طالبانو توي پينځه ځای لیکل سو ځای لیکره اسمان نو پیدا زمکه نو پیدا نو الله رزق لیکلوار شي وليک شقاوت سعادت رزق نیټه یوزل داولې کليشول نبی اعظم ایزت مندو د دې لیکل را لل به دوپاره ولیکم نو دویم زلدا د مور پخېټه کې لکې د مور پخېټه کې لا بچې سرور میا سرور چېږي نوروف پکې اچي بخاری شریف حدیث دی د بره ملک راشه د مور خېټه کې ناز دې اور رب کریم نتپوس اشقیون امساہید اللہ روح پا کہچو بدبخت اولی کو کو نیک بخت اولی کو اللہ رزکی نیر اولی کو کو لگو لگو نیٹیم اولی کی بیات سلورم او بلدل بان پرمزان کی دی لیلت القدر تلیلت القدر زکوائی دکال فیسلی ملائکو لور کے بلتا یومی فیسلی ویسور رحمان کی ویسور کل یوم هو فی شعل په هر وخت د اوقات کې الله پيوکار کې ده په یوم کې سور مړکل سمر ژوندیشور په یوم کې سور بیمارہ نکل صورت صحت ورکو ډګر روز عالم ته سلی کیږي پر رمضان کې هم سلی کیږي د مور پخېټه کې سلی کیږي قسم دې چې سلی کلی کرا تو خود درجه دکان کې کور سره د اسپی ام شروعو اغه خود درجه زمیدار کې کور سره اس پی ام شروعا اغه قلم چې څه لیکلي غلې دې واکول شي دیوجرې په دې کې خپل جوړ شو نو ادکار کوا دکان کوا مزدوري کوا خټې اوقات پکار دې چې جمعات کی نو جمعات کې څه پند دی په دې خبره باندې جمعات کے وسره نو الله دې وکړي چې جمعات کې زموږ څا نه بنديږي اسه به چې تقسیم شوه هغه شوه دې نې سوک د خپل تقدیر نه ډیرول شي او نیکموول شي الله الاملین زموند ټول خاتم په ایمانو الله زموند ټول خاتم په ایمان کې اللهستا او استاد حبیب په خبرو زمونګ په زړونو کې یقین پیدا کله الله الاملین په پوره پوره دین د توفیق راګې الله مونږ ته زمووالدې نو تا مشایخ و تا اصول او فروو تا <laughs> مرو <مدرج> ژوند د تا الله وانه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زمونږ ټول حاضرین او غایبین او دینی دنی دنیوي حاجتونه تر سره الله زمو د ټول د دې د نړۍ وی پریشانای ختم کړي څومره بیمارانو کورونو او الله شفای کاملہ عجل ور تور نصیب کړي بی ګنا بند دیوان الله د بند اخلاص کې د چا اولاد مشته الله نیک عمل صالح اولاد ور او د چا اولاد وی الہ العالمینا د مور خپل د سترګو جوړ کړي دچا دشمني طرف غنئ دي الله په محبت او دوستي بدل کی زموږ د مملکو ټول اسلامي مملکنو کې امن دا دو دو او امان راوړي الله د هر زی شر د شرنا د ارزی ارزي حسد د حسدنا د هر ظالم د ظلم نموند پر خپل حفاظت ته شاد دروړه جلل خیر په قدر ضرورت باران ووړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ راوړي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنا فَإِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى عزاب عَذَابَ النَّارِ والسليم.